У романі йдеться про історію відомої української акторки Богдани Ясницької. А її життя було справді надзвичайним. Сцена й слава, зустрічі з корифеями, кохання донестями, втеча з-під вінця, в'язниця, правда про своє таємниче народження. За словами самої письменниці Надії Гуменюк, прототипом героїні вересових медів стала столітня волинянка Сторійська, у якої авторка колись брала інтерв'ю. А назву книжки підказала балада Роберта Стівенсона «Вересовий мед» про корінний народ Шотландії пиктів, який цей напій – Вважали секретом довголіття Після загибелі гордого народу Рецепт меду здавалося б Назавжди втрачений Однак, як виявилося, в Україні такий мед Також готували Його використовували і як ліки І як трунок, і як хмільний напій а ще терпкий і солодкий смак вересового меду міг бути не тільки цілющими помічними ліками, а й грізною зброєю проти ворогів. Сторінки роману «Вересові меди» читає авторка Надія Гуменюк. Слухаємо. Чиясь тінь майнула у безлистому садку і злилася з яблиною. Дана хутко дмухнула на лампу, погасила вогонь, затаїлася, прикипіла поглядом до вікна. Тінь поволеньки відділилася від стовбура, безшумно попливла до хати. Ось уже й образ чоловіка вималювався для неї. Пальто, картуз. Чоботи. Спочатку подумали, що це степцю. Після того, як повстанці не дали німцям спалити село, люди ще довгенько не розпаковували клунків з домашніми речами і одягнутими лягали спати. Потерпали, що наїдуть карателі, щоб довершити розправу, і готові були знову зірватися з рідних обійць і втікати до лісу. Але ти, може, вочевидь було не до Війна котилася на захід, пора було збирати манатки і драпати до свого рейху. Але це не Степсю. Ні-ні, цей різкий порух головою до правого плеча і трохи назад. Це потеряння правої брови лівою рукою. Це ж, Господи, невже. Зірвалася з місця, кинулася до дверей, вибігла у двір. Юрасю! Губи наткнулися на колючу щетину, відчукали вуста, тверді, шорсткі, обвітрені. Руки обхопили шию. Замерла, заніміла, затріпотіла.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 «Та я тебе ще в лісі побачу, коли мої хлопці йшли село рятувати. Але ми дуже поспішали, бачиш, якраз встигли. То Змієбор – це ти?» Ти ж сама колись називала мене Юрієм Змієборцем. Забула? Ні, я нічого не забула. Нічого, Юрасю. Може, зайдемо хоч до літнівки. Там, щоправда, холодно, можна було б грубку розпалити. Навіть дрова в сінцях лежать. Але ж дим, у садку почулося тьохкання. Пора, чуєш? Мій Соловейко сигнал подає. У нас ще важлива справа до ранку. Та я й не сподівався, що ти вийдеш. Захотілося хоч через вікно, хоч сонно побачити. Завтра прийду надовш. Ну чого ти так лякаєшся? Обіцяю, що завтра залишуся Живим, а ти з вечора грубку в на грі. А раз Зайшла до хати, мама на ліжку сидить, обгорнула плечі ковдрою, в кімнаті прохолодно. Хто приходив? Кохання моє, мамусю. Той, через кого я колись зі свого весілля втекла. Пам'ятаєте, я вам розказувала? Скільки я його чекала, скільки шукала. І ось таке побачення, посеред ночі, всього кілька хвилин. Софія зітхає, не знає, що казати, що думати. Вона була впевнена, що дана чекає з війни Арсена. Це було б так добре. Михайлик мав би маму і тата, а так. Як же хлопчикові буде пояснити? День тягнувся як вічність. Не могла дочекатися, коли він закінчиться. Під вечір протопила у літнівці, кинула на підлозі біля грубки кілька оберемків сіна, простелила тоненьке смугастеря дно, видка колись як придане, воно й досі лежало на дні куфера. Ввечері наварила бульби у мандира, обгорнула банячок старою вовняною хусткою і коцем, щоб довше не виховали, насмажила шкварок, поставила слої їх з квашеною капустою. Отака весільна вечеря у них буде. Сиділа у темній кімнаті і дивилася через віхнув темний садок, що вже все більше пахнув весною, але й досі дихав зимовим холодом. Прийшов так же, як учора. Спочатку постояв під ябленою, прислухався, обдивився навколо, а тоді відірвався від стовбора і рушив на подвір'я. Тихо-тихо. Так що й гіллячка не тріснула під ногами, накинула кожушок і вибігла назустріч. Стиснув її так, що ледь не задихнулася в його обіймах, сам і чукав її вуста. Вже не вкололася об щетину. Побрився. Готувався, значить, чепурився. Пішли до літнівки. наступної ночі дізналася, чому він так раптово зник тоді, після благовіщення. Дурненька моя, ну звісно ж, не через те, що приревнував тебе, Хоча трохи було, що правда, то правда Я ж не сліпий Бачив, як на тебе Федірко дивиться А він і не приховував Але якби дуже вже прирівнував То виторив би із села його, а не себе Ох, хай би начувався Щоб я отак от легко відмовився від тебе Як ти могла таке подумати А Федірко тоді не просто так приїхав Не в гості Сказав, щоб я швидше втікав із села Бо польська дефензива готує арешти І я у списку тих, кого має запроторити До берези Картузької Ще тоді мало збутися бажанням. Михалка Косінського. Мало б, якби я не накавав п'ятами з Туричів. А Федір після тієї моєї течії спеціально залишився ще на один день, щоб прикрити мене. Звідки він дізнався? Ну, це вже питання інше. Дуже-дуже непросте питання. Як і дуже-дуже непростий Федір Лесик. «Повернувся я, і зразу з корабля на бал, у моєї дане весілля. Якби ти знала, як я чекав зустрічі з тобою, а тут таке. Та ще й братики твої нарвання, як з ланцюга зірвалися, навіть поговорити не дали. Не знаю, як я це пережив. От і світ за очі, поки не охолов трохи. Повернувся у село, а мама розказує, як ти прибігала, як шукала мене. Ти не уявляєш, як я зрадів, що те весілля не відбулося. Як я пишався, що ти в мене така». «А як не зміг тебе знайти?» – подумав. «Моя дана не тільки від степця, а й від мене втекла. Якби не так, то написала б хоч кілька слів». Вона поклала перед ним стосик листів, знайдених у малешковому куфері. «Читай. Що це? Листи? До тебе? До мене? А до кого ж? Хіба там ім'я іншого адресата? Ні, моє, але як же так?» А знаєш, це вже не має ніякого значення. Ми ж і без листів зустрілися. Давай їх назад. Навіщо? А я їх спалю. У них стільки смутку, стільки тугу. А ти? Ні, ні, ні. Бачиш, кому вони адресовані. Отож бо, це мої листи. Я їх буду перечитувати, коли тебе не буде поруч. Юрко поцілував кожного конверта, заховав стосику внутрішню кишеню, опустився на долівку, обняв за ноги. Прости, кохана, мушу йти. До завтра. До сьогодні, коханий. До вечора. Ловці вже не раз дихали йому в потилицю і хапали зап'яти, але вхопити ніяк не могли. Піймавши облизня, поверталися назад. Він добігав до лісу і розчинявся у ньому, наче раптом перетворювався у лісового духа, розсікався по деревах і кущах, перевтілювався у дикого звіра чи пташку. Вони вже знали всі яри і ярочки, всі потаємні стошки у лосиному урочищі. Розставляли на них капкани і сильця, обстежували кожну п'ять підозрілої території, навіть щупами проштрикували землю, як сино у шопах.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 Тієї ночі вони були не тільки за ним, а й перед ним. Двоє закляклих і задубілих від нічного провісіннього холоду стрибків сховалися у лісових засідках на відстані кількох метрів один від одного. Він з гущавини і зразу ж зник за колючими заростями ожинника. Але чіпке око одного з переслідувачів встигло зафіксувати його на нижній гіляці старого дуба, що похмуро чорнів за ожинником. Стрибок кинувся слідом, поліз на дерево, видерся на самий вершечок, поводив звідти ліхтариком по всій кроні. На ній голосно скрикнув і залопотів крильми якийсь великий птах, але змія-бора не було. Містичний страх охопив азартного переслідувача. Він аж затремтів і чим поспішив донизу. І тільки коли зіп'явся ногами на нижню гіляку, відчув як з дупла у порепаному стовборі могутнього дуба, що зіяло якраз над нею, вій Інстинкт мисливця за людьми підказав затятому стрибкові, що це незвичайне дупло. Але він не вистрілив. Змієбора наказано взяти живим.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 У стінках того прямовисного лазу зробили зарубки, такі собі імпровізовані сходинки в середині дуба, від крони аж до маленького підземелля. Це була найпотаємніша краївка, підземне пристанище, змієборай, мозковий центр повстанців. Тут зберігали документи, друкували листівки, малювали плакати. Люди із села, які восени приходили урочище збирати ведмеді, навіть не підозрювали, що розміщено у них під ногами і що приховано у столборі найближчого дуба.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 Перто і терпляче. Змієборний появлявся. Але вони знали, мусить появитися. Мусить. Кортіло пробратися у криївку і влаштувати засідку безпосередньо в ній. Там, вочевидь, тепліше, та й це гарантувало б 100% успіх. Але вони знали, повстанці, полишаючи криївки, нерідко заміновували їх. Тож ніякої гарантії, що у схорон можна потрапити живим і неушкодженим. Доводилося тільки чекати неподалік. Він випірнув за ожинника, як тінь. Жодна галузочка не тріснула під ногами. Жодна нічна пташка напискнула з просоня. Худко промайно повз засідки, вхопився за сучок на дереві. Підтягнувся і спритно, як вивірка, видерся на гіляку. Вони кинулися до дерева водночас. Мало не збили один одного з ніг. Піздоба пролунали два постріли, і переслідувачі попадали на вологу землю. Та вже опускаючись у дупло, змейбор помітив, що за навколишніх кущів піднімається цілий загін ловців. Вони щільним кільцем оточили дерево, але жоден навіть до дубла піднятися не встиг. Вибух сколихнув пересвітанкову тишу, високо підкинув і розкидав по лісу сніп колючих стебел з набухлими зеленими броньками. Поміж ожинником, наче запеклася чорна рана. Крізь неї просвічувалася земляна долівка, а на ній два спотворених мертвих тіла. Звістка про віркову смерть застала дано біля криниці. Захекана степця ваганя чомусь спочатку вихопила у неї відро з водою, і поставила на землю, а тоді вже затарабанала, заглядаючи при цьому в очі. Там двоє хлопців з лісу, на форманці, їх селом возять, показують. Мог, хто впізнає своїх, кажуть, то вже останні. Ти би виділи, ти би тільки виділи, які вони. Один бо з голови і без рук, у другого ні лиця, ні грудей, тільки вирва. Підірвалися, щоб не здатися. Воно може і ліпше отак зразу, ніж потім відмук п не Але про одного все одно знають. То змієбор. бор. Вони давно по його слідах ходили. А хто він правдиво? Мої не з нашого села? Чи таки з нашого? Ти хіба не відаєш? Справді не відаєш? Другий його охоронець, про нього теж ніс звідки, чий. Ганя уважно дивиться на Дану, ніби чогось чекає, може її сліз, може голосіння, щоб потім було що розказати сусідам. Але Дана ніби з каменю витисана. Е, ти би, мов, пішла попрощалася? Думаєш, то така вже тайна велика? В селі ж усі все знають. Ганя ж недобре від того кам'яного даненого мовчання». Не побігла, відвернулася до краниці, вхопилася за цямрину, хотілося впасти у темне кружальце води і разом з тілом втопити свій нестерпний, невимовний біль. Але дитинча у животі раптом заворушилося, засукало ніжками, ніби прочитало її думки, злякалося і благало не робити цього. Вона ж ще білого світу не бачило, а побачити дуже хоче. Мовчки відштовхнулася від криниці, мовчки прийшла до хати і впала на ліжко. Ганя принесла слідом відро з водою, поставила на табореці біля дверей, мовчки кивнула головою до Софії и вышла. Наступного ранку біля хати зупинився воронок. З нього вийшло двоє в одностроях. Софія вийшла на зустріч. Дана не чула, що вона їм говорить. Але з того, як мама показує у бік обійця, сільської повитухи, Євдохи Мільчиної, зрозуміла, пояснює, що Дана має народжувати. Молодший невпевнено станув плечима. Старший закрокував попереднього до хати, глянув на усміхненого Михайлика, який довірливо потягнувся до незнайомих чоловіків. Де твій тато? На війні, враз Михайлик. Кого воює? у голосі стрибка неприхована підступність. «Німців», – сказав Михайло. – «на відміну від вас, – не стрималася Дана. Різкий біль розітнув їй низ живота і гострими голками пронизав аж до грудей. Очах потемніло, зойкнула і зразу ж закусила вуста, щоб не налякати Михайлика. Понад усе боялася, щоб ці перечасні пологи не закінчилися смертю дитини. Чоловік, який щойно випитував Михайлика, зробився червоний як буряк. «Ми теж на фронті. У вас тут є ще гірші за німців». «Михайлико, біжи за бабусею. Вона відправила малого з кімнати і випустила свій біль на волю. Її крик оглушив молодшого стрибка. Той затулив вуха руками і кинувся до дверей. Старший хмикнув. Ти б у мене побалакала, якби не це. Ти б у мене покричала із явним жалем. Що не по його вийшло. Рожай свого бахора, ще зустрінемося. Я тобі тоді поясню, з ким ми воюємо. Під вечір народився Дмитрий. Дана давно вирішила, якщо народиться син, то назве його цим іменем. У неї було два тата Михайло і Дмитро. Отже, і брати мають бути Михайликом і Дмитриком. За три дні й приснився сон. Навколо димчиного хутра рясно-рясно цвіте верес. Світ, наче переходить у полум'я і звивається аж до неба. Вона береться обривати квіти, дивується, що вони такі гарячі, але не опікають пальців і раптом чує, як хто. Всі голос тихий-тихий, і слів не можна розібрати. Спочатку їй здається, що це димка, вона розгортає кущі з рясними червоними гронами квітів. Підходить до подвір'я, голос стає чутніший, мідлина від шопи. «Дано, чому ти не приходиш? Чому ти мене покинула?» Вона кидається до шопи, на сіні, там, де вони ще колись, у першу свою закохану весну, цілувалися з Юрком, спиною до дверей лежить чоловік. Вона як зачарована йде на його голос, чоловік повертається, у нього залите кров'ю обличчя, але вона пізнає його. «Юрасю!» – розплющує очі, витирає сльози. Над нею перелякана мама. «Що тобі, доню? Ти так кричала, може щось сподати? Може молока теплого чи чаю ромашкового?» «Юрко!» – він кликав мене. «Дівчинку моя золота, немає більш Юрка?» «Немає! А тобі треба жити, в тебе дитина, двоє дітей!» Він мене кликав. Мертвий не міг кликати, тобі приснилося? Ні, він кликав. Вона починає збиратися, але мама вириває від неї одяг. Куди ж ти посеред ночі? Почекай хоч до ранку, розпхинькався Дмитрик. Його плач приводить дано до тями. Бере його на руки, кладе на подушку біля себе, годує. Чисте дитяче дихання заспокоює і ніби заколисує її. Але як тільки вона починає занурюватися у сон, знову чує. Чому ти мене покинула? Чому не приходиш до мене? Мама і Михайлик сплять у другій кімнаті. Да накладе Дмитрика на ліжко вкладає з обох боків подушками, щоб вона не скотився, хапає з вишака пальто, всовує ноги у чоботи і вибігає з хати. Травневий досвіток, ще холодний. пронизливий вітер хапає за голі ноги, пробирається під пальто, але вона біжить. Ось і хутір. За чорним мережевом вересових кущів самотні сірія хата. За її заплаканими вікнами уже ніколи не усміхнеться димчене обличчя. Постояла перед дверима і пішла до шопи. Двері зачинені, впала на них усім тілом, підійшла до торішнього сіна, обійшла копицю з протилежного. На боку, там, де вони з Юрком колись цілувалися І де ще минулої осені він ховався Від стрибків хтось лежав Дана не могла відірвати ноги від землі Стояла і дивилася Чекала якогось пороху чи голосу Але чоловік, накритий рядном, не ворушився Хто він? Чому прийшов саме сюди? Навіщо викликав її через сон Юрковим голосом? Підійшла, обережно відкинула ряднину Обличчя суцільна рана Волосся злиплося від крові, що запеклася і почорніла Дано! Як він її розгледів? Чи кликав на Кликав так, щоб той голос пробився у сон і розбудив її. Юрасю, впала порозним. Юрасю, тепер я не дам тобі померти. Ви слухали сторінки роману української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди» читала Авторка. Режисер програми Оксана Петрова. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте в понеділок о 19.30. В ефірі звучатимуть сторінки роману Братів Капранових Забудь річка не пропустіть.